Nå har vi det ganske gøy her. Vi har faktiskt vært på cashetur i Skien og vært gjennom dag 1, A2. Vi ska fortsette å cashe litt morgen, men jeg tenkte vi skulle fortelle litt om hvor mye vi har hatt det til nå. Vi har ju vært litt rundt forbi og kikket litt og sett hvordan det ser ut. och vi har fått både noen feins så en del ikke feins så. Og Irene, hvordan synes du det er å i siden? Det er veldig fint å komme til en plass som ikke er cached Det er spennende å se hvordan CO'ene har lagt ut cacher her, og litt på ulike vanskelighetsgrader. Det er veldig spennende. Det er moro å bare kunne gå ut døra og strekke seg etter en cache, holdt jeg for å si. Fordi det er like så mange ulogger her. Og nå nærmer vi oss kveld, når det ble litt vanskelig å sove med så mange cashier som ikke har tatt på utsiden. Men vi ska vel klare det. Ja, nei. Det er jo en del cashier bare enn 100 meter unna oss. Men jeg får jo prøve få besøk av Ole Lukkøy for det, om. Ja. Men Jonny, det ble lite DNF i det gjorde jo det da, men skal jeg si for nå. Vi var vel kanskje ikke så heldige med været. Det har snødd en del, og i tillegg så var det litt isete både her og der. Så to av tre cachere var såpass at de var, ble funnet, men det var frøsende fast. Så vi klarte ikke også å få de ut. Så vi tog en reserveløsning da, og tok bilder Och cashen som vi kunde finna och skickade in till Ko på de två kassan. Och vi väntar på svar där så att se om vi får dig godkänt eller inte som eh vi fant det där men. Ja, nu får vi se. i tillägg så var det en en till som vi ikke klarade av finna på grund av det var så alpformisnö överallt så vi så vi, vi måste bara ge upp rätt och slett. Så sånn var det. men vi fant ju någon cash och ja vilket det är Jag vill dig och mig, men jag fann eh, en del traditionelle och mig helt löste eh, mysteries. Ska vi hellre se si att du har löst mysteries? Okej då, jag har helt mysteries. Det var eh, det är ju alltid lika glädjeleg när du får hoho i checken. Eh, mm. Eh, som jeg begge liker jo å løse. Nå var det jeg som var så heldig å få anledning og tid til å faktisk sitte litt med deg. Så, ja, en del mysteries ble det. Eh, og så ble det ble det ja, to where it goes. Og det gjør kjempegøy. Det er moro. Mm. Den ene eh, brukte meg jo litt tid på, da. Det gjorde vi jo eh. Det var jo lite små litt småkalt vær, også, men det har noen moro, så legger hun ikke alltid så mye merke til det. Nei, det er det. Jeg merker liksom ikke at den begynner å fryse på fingertuppene, og eh, begynner å renne litt fra nese og sånn. Mm. Så ferder du det, eller små drypper, du kommer et steg videre, og da å, må du led på lite ja, og så klarer du å komme lite litt videre, og så, ja. Så har du faktisk vært ute ganske lenge. Det tok ikke helt tid her, men brukte meg en time på den ene. Det gjorde vi nok, rundt der en plass. Ja. Labba rundt og frem og tilbake og på samme sted. Skulle jeg nesten ha et sporlogg av den labben <laughs> Ja, det skulle jeg gjort. <laughs> Folk måtte nå tro det var noen galninger i parken. På, på kvällen på, på en lørdag. Så ja. da begynner de å lure på noe så. kanskje også da. Ja. Og så er vi jo også borte igjen reverse where I go. ja, den har løste meg, og fant veldig greit de cashene med jeg har funnet i dag, og egentlig også sett etter men jeg har på sett litt på attributterne og samtidig vært vintersikre det du snakket om jeg ikke fant de, ja, du sa jo det, jeg de hadde jo flåset fast og diverse så, ja det er jo sånn som skjer det kan ikke alltid få med seg alle tingene på eh, attributter. Nei. Neida. Sånn med laderbatterier og er klare til en eh, ny cashedag i morgon her. Og vi har jo i tid rett unnenfor døra som sagt, så i morgen blir det labbetur i stedet en tur. Det blir det. det blir så godt. vi tar en liten oppdatering i våre, vi. Det må vi gjøre. Mm.